Виринула несподівано для всіх та й для самої себе. Власне, особа це була не така вже й нова, а вельми-вельми підтоптана та ще й гналася кров'ю від швидкого бігу, і вся грядна постать Квестера Ігнатія зіймалася й опадала з кожним вдихом-видихом, як тісто в діжі. Помудрившись години півтори тому виламати одну з нещільно прибитих до щоку при чілковій стіні сарай, туди його замкнули під майстри від гріха подалі. Тож доблесний квестер увесь час блокав у проклятому тумані, ледь не плачучи від безсилля та мерно намагаючись вибратися хоч куди-небудь кінський він сприймав, як витівки нечистого. Він навіть не знав, що ходить колами біля цвинтаря, аж поки вигук від Яна не стьобнув Ігнатє од дремінного батога, підказавши правильну дорогу до порятунку душі й тіла. Святий Отче голосно зервів Квестер, і кинувся до абата, намагаючись поцілувати край його сутани. Ой, щастя яке, я, я вже думав, кінець пропали ми з вами осиротів в монастир Тенецький без пастиря. Бачу, он веде, слава Господові нашому побіг. Один з вершників пильніше придивився до вітця Яна, насунув кущуваті брови, пришпорив коня. В він опинився поряд із розгубленим вусанем, нахилився до нього і зашептав йому щось у самісіньке вухо, поросле білястим волоссям. Кривдиш, святий Отче, через хвилину загорів вусень зовсім іншим тоном. Кажеш, розбій чинимо, а того не бачиш, що не розбійники перед тобою, а чесні люди. А чиї ж ви такі чесні люди, що з самого досвіду за войводою грапе по полях ганяєтесь, і безневинних селян кінь ми топчете? глумливо спитав абат Ям. «У першу руку Божій смиренно, хоч це було йому нелегко, – відповідав Гусань, – а в другу їхньої ясно вельможної милості князя Лентовського. Сам розуміти маєш, святий отче, ти у своєму монастирі хазяїн, хоч що накажеш, чинці виконають? А нам князь велить, тож і ми виконуємо, і не тобі перебараншити князівську волю. Лентовський абад був безмежно здивований, а я думав. Утім, отець Ян одразу тямився. І навіщо ж вашому князеві знадобився пан Райцевш? «А навіщо батькові може знадобитися убивця його сина?» – у свою чергу запитав Усань. І відчувалося, що розмови з забатом починали йому набридати, і він ледь стримується, щоб не відштовхнути Тенецького настоятеля вбік бік та завершити полювання на втікача, який стояв, притулившись до горожі. Сан і Слава Абата Яна боролися в душі Вусаня з наказом князя, і князь перемагав. Батько Ян непомітно скосив оком спершу на Михала, потім на Марту. І сестра кивнула братові, мовляв, правда, було таке, але чому Михалик не повідав тобі про двобій над річкою Тихою, того я не знаю. Если так, трохи померквша, сказал Ксёнс, то Делис